Det ved jeg militælt ikke meget om, eller ham ved jeg militælt ikke meget om. Men heldigvis har jeg allieret mig med Ole Helmersen. Ole er lektor i METUS ved Copenhagen Business School. Og så er han også en af de eksperter, der skriver artikler for Lex.dk, Danmarks nationalekster. Hej Ole, og velkommen til. Hej, jo, tak for det. Nå, men Ole, jeg skal jo have hjælp til den her fremlæggelse om Winston Churchill. Du er simpelthen nødt til at hjælpe mig. Hvem er Winston Churchill? Winston Churchill er nok en af de mest kendte politikere overhovedet i verden, og i hvert fald en af de mest kendte politikere fra Storbritannien. Han øh, er mest kendt for sin rolle som, øh, som premierminister eller statsminister for Storbritannien under 2. verdenskrig fra 1940 til 1945, men han har også mange andre meritter, gode og dårlige, på, sin, på sit CV. Han er født i, i 1876, 1876 og havde dermed faktisk en mere eller mindre færdig politisk karriere, inden han endelig blev premierminister i 1940, hvor han havde været, haft forskellige andre ministerposter under Første Verdenskrig. Han havde selv været i krig i, i Afrika, i Sudan som ung mand, og han havde været journalist under det, der hedder bor en krig i Sydafrika omkring det 19. århundrede. Så han var lidt af en eventyr på mange måder også. Han er født ind i den britiske elite. Han er aristokratisk familie har gået på en af de dyre, fine kostskoler, Harrow, og senere på et militærakademi, der hedder Sandhurst. Så han har ikke været igennem en universitetsuddannelse, men til gengæld som militærmand, og så gik han ind i politik allerede fra år 1900, hvor han første gang blev valgt til parlamentet. Så kort sagt, vi har at gøre med en stor personlighed. Det må man sige. Kan du så kort opsummere, nu har du allerede gjort det, men mm. kan du kort opsummere Winston Churchill's historie? Altså hvor, hvordan han og hvordan han er kommet til nu? Jamen altså, jeg tror, man skal dele øh, historien om Churchill op i to, i to afdelinger. Den ene før 1940 og den anden fra 1940, hvor han blev premierminister og, og leder af Storbritannien og dermed leder af den britiske krigsindsats øh, mod Nazi-Tyskland hvor, hvor Storbritannien i de første år ind til USA og senere Rusland gik ind i krigen øh, øh, var, var stå alene øh, men inden da som sagt 1900, op til 1940, der havde han en, en, en, en lang politisk karriere og, og også nogle politiske hvad skal man sige, skandaler i sin, sin bagage. Han, blev, han var bestemt ikke lige afholdt i det politiske miljø. Han var primært konservativ politiker, men havde også en periode, hvor han hoppede til et andet stort parti på det tidspunkt, De Liberale. Og han som flodeminister under Første Verdenskrig, var han blandt andet en hovedarkitekt bag en et forsøg på at landsætte tropper i det, der nu er Tyrkiet, i Galipolis, øh, som gik fuldstændig galt med store tab, til, til, øh, store, hvad hedder det, tab af soldater til mm. resultat, og som gjorde, at han måtte forlade sin ministerpost. Han vendte så tilbage senere og blev igen senere flodeminister i 1930'erne, og blev også udnævnt som minister for, øh, for flåden i eller det, der hedder Lord of the Admiralty i 1939, da Storbritannien øh, erklærede krig mod Tyskland, efter at Tyskland gik ind i Polen i september 1939. Og så blev han senere, som sagt, premierminister den 10. maj 1940, og var leder af landets krigsindsats, og var ligesom den person, der symboliserede den britiske modstand mod Hitler-Tyskland, til dels øh, i, i øh, uenighed med nogle af de andre centrale figurer i sit eget parti i 1940, da han blev premierminister, Der var der også nogle af hans egne partifælder, andet udenrigsminister, der hedder Lord Halifax, som gik ind for, at Storbritannien faktisk kunne prøve at søge en separat fred med, med Hitler Tyskland i Europa, for at øh, de kunne få lov til at have deres imperium og fred, og så kunne, så kunne tyskerne få lov til... Måske at gøre nogle flere ting i øh, Europa. Men det var, det var Churchill stærk modstander af, og han endte med at vinde den kamp i, det, i partiet. Og øh, nogle af hans meget berømte taler, hvor han lover britterne blodsved og tårer, og at øh, vi, skal, vi vil kæmpe mod tyskerne til sidste blodstruppe på, på strandene og på landjorden og i luften og alle mulige steder, hører til den her tid i, i starten af 1940 eller i maj 1940. Men det er, jo, det er jo lidt spændende, fordi det, jeg lidt fik ud af det her også, det har du lige, det, du lige har sagt, det er jo, at det er også en mand, der har begået fejl. Altså det er ikke fordi, hvis man måske, som... Hvad er det, hvordan jeg ser Winston Churchill? Ja. Så er det jo den her skikkelse, den her figur, ja. der simpelthen bare uh, repræsenterer Englands kamp mod Nazi-Tyskland, ja. som han vandt, som du selv siger. Ja. Og de her fantastiske taler, men det er altså også en mand, der har tabt kampe. Det kan man sige, og man kan, og man kan sige, hvis, hvis han ikke var blevet øh, premierminister i øh, 1940 i den her krig mod Tyskland så havde hans historiske eftermæle set betydeligt anderledes ud. Altså, hans eftermæle er primært bygget op omkring den, øh, den, den rolle, han indtog der fra 1940 til 45, hvor han var leder af den britiske krigsindsats og var en af de tre store ledere på allieret side sammen med den amerikanske præsident Roosevelt og den russiske øh, Josef Stalin, som de, de tre sådan, hovedkræfter i, øh, i den allierede krigsindsats mod Hitler-Tyskland, som så endte med at vinde krigen i 1945. Hvor er så det store vendepunkt med Winston Churchill, ifølge dig? Jamen, det er 1940. Det er som ja. det tidspunkt, hvor han, efter han i 30'erne havde, havde noget blakket ry og havde hoppet parti flere gange, og som sagt, nogle af de ting, jeg har nævnt tidligere, nogle af de mindre gode sager, som han har. Der er flere af dem i bagagen, som måske bliver lidt for detaljeret at komme ind på her. Ja. Men der var han bestemt ikke en, der blev set som en... Han var ikke stærk i sit... Han havde ikke nogen stærk rolle i sit parti på det tidspunkt, og som sagt, var der, var der ret meget uenighed i partiet om om, øh, om, hvordan man skulle håndtere det her med Tyskland, noget, der faktisk er ganske udmærket portrætteret i den film, der kom for 3-4 år siden, der hedder The Darkest Hour, ja. der handler lige præcis om det, jeg sidder og taler om her, altså den britiske, den måde den britiske regering lavede, hvad skal sige, et krigskabinet, og den uenighed, der var blandt ledende konservative politikere om, hvorvidt man skulle gå, gå hele planken ud i krig mod Tyskland, eller om man skulle forsøge at opnå en fred med Hitler Tyskland sådan, så Tyskland de holdt sig til Europa, og britterne kunne få lov til at fokusere primært på deres imperium, som var det centrale for, for Storbritannien. Churchill var en meget, meget stærk fortaler for det britiske imperium. Han var meget stærk modstander af, at øh, for eksempel Indien blev selvstændig i 1947, så han var også en, en, en stærk fortaler for, for det britiske imperium. Ja. Ja. Og derudover kan man sige, at det er også vigtigt at få med på portrættet af ham, at han Udover at være politiker, så var han også forfatter. Han har skrevet en række værker øh, om britisk historie, om de, det, han kalder, det, man kalder de engelsktalende folks historie, hvor han ligesom beskriver, at de engelsktalende folk, USA, mm. England, Australien, New Zealand osv., havde en særlig øh, rolle i, i verden. Og han har skrevet et stort værk også om 2. Øh, verdenskrig. Og han sagde på et tidspunkt, udtalte på et tidspunkt, at jeg er sikker på, at historien vil behandle mig noget, for jeg skriver den selv det gjorde han også et stykke af vejen. Det må man sige, han gjorde. Og han fik faktisk også Nobels litteraturpris i 1953. Så en mand, der også godt var god til ord. Det var han. Han kunne bestemt skrive. Men i hvert fald, det store der er altså i 1940, hvor ja. han, bliver til han bliver premierminister. Ja, det er det. Hvorfor er det vigtigt at lære om Winston Churchill? Jeg synes, det er vigtigt, fordi det er, jo både, det er både læren om ham som person, som mand, som politiker, men også øh, den, den tid, han levede i, øh, og de øh, ting, han stod for, altså øh, nu har jeg omtalt ham som stærk fortaler for imperiet, det var han bestemt ikke, øh, ikke enig om. Det var, det, var, det var der rigtig mange britiske politikere, og briter i det hele taget, der var meget glade for imperiet. Øh, det er vigtigt at lære om ham, fordi han et sted viser det også noget om, hvad en stærk politiker kan opnå, altså, hvis man har tilstrækkeligt, hvis man er tilstrækkelig god til at formulere sig politisk, hvis man har tilstrækkelig til stedighed til ja. at stå fast, så kan man faktisk nå langt, øh, og som han, jo, som han gjorde også øh, i, under 2. verdenskrig med at samlet altså samle den britiske nation. Som jeg sagde, i de første cirka to år af 2. verdenskrig, der var britterne jo stort set alene mod Hitler-Tyskland, og det var måske lidt på en knivsæk, at det rent faktisk lykkedes dem at undgå at blive invaderet af Tyskland. Tyskerne havde faktisk planer om at, at lave en invasion af Storbritannien, men det endte så med blandt andet, at den forudgående luftkrig, som tyskerne iværksatte, satte, hvor de prøvede at bombe Storbritannien til, hvad skal man sige, til overgivelse, det man kalder blitzkrigen, hvor de bombede løs på London ja. og andre byer i England. Den endte, den endte med, at britterne mere med at vinde, det britiske luftforsvar endte med at vinde den, og, og, og, og tyskerne opgav derfor øhm, deres invasion. Og det er i den forbindelse, at Churchill har et af de mest berømte citater fra Churchill, er det der handler om, efter blitzkrigen var overstået, efter tyskerne holdt op med at bombe, at aldrig har så mange haft så få at takke for så meget, altså en hyldest til de britiske jægerpiloter, som skød tyske bombefly ned og endte med at vinde den blitzkrig, så tyskerne så opgav invasionen. Og så gik der faktisk helt frem til december 1941 hvor japanerne overfaldt pearl harbor og dermed trådte, trådte USA ind i krigen og tidligere samme år om sommer i sommeren 41 havde tyskerne begået den måske nok strategiske fejltagelse og indledt en krig mod sovjetunionen også så mm. de lige, så de lige pludselig stod med en turfonds Og der, på det tidspunkt der vidste alle inklusiv Churchill at nu havde de vundet krigen. Nu var det kun et spørgsmål om, hvornår de kunne besejre Tyskland, Tyskland, fordi de havde så store allierede på, på deres side, altså Rusland på den ene side, og amerikanernes kæmpestore krigsindustri på den anden okay. side. Øhm, så, så det var bare en tid? På, eller det, det var en, en tid på cirka, på cirka to år, fra, fra, fra, fra september 1939 til ja, godt og vel to år frem til december 1941. Øhm, Hvad er de tre vigtigste ting, jeg skal have med i min fremlæggelse om Winston Churchill? Det er, tror jeg, at han er en, eller var en meget stærkt sammensat person, en politiker, som, havde, som, ville, som, som vil sige, har et eftermæld, der består af to dele. Den ene de, de cirka 40 år, han var politiker, frem til 1940, og så det, det, det der skete fra 1940 og frem, altså hans, hans krigsindsats det er næst hans, øh, hans forfatterskab i virkeligheden også altså hans store værker om den britiske det britiske imperium om det britiske de engelsktalende folk ja. og hans store værk om, øh, om 2. verdenskrig øh, og så øh, så, og så skal sige, den myte den myte der er her om ham øh, der, og, og der er skrevet jeg, jeg kan ikke huske præcis tale. Jeg tror, jeg har set på et tidspunkt et tal på omkring, at der skulle være skrevet omkring 5.000 forskellige eller bøger om Hold Churchill, som altså på, på, i større eller mindre grad handler om Churchill. Så han er også en person, som har, som har i den grad øh, hvad skal man sige, øh, inviteret til, at der er blevet skrevet øh, om ham. Så jeg har i hvert fald skrevet tre ting ned. Jeg har ja. skrevet det eftermail, han, ja. han har lagt sig. Øh, det er forfatterskab, han, han ja, lavede. Ja, altså, det, hvordan ja, han var god med ord og alle ja, de her ting ja. her. Og den tredje, det er, hvilken skikkelse og myte, han simpelthen er blevet til. Ja, ja. Og det er jo også noget af det, jeg synes er mest spændende. Det er, hvordan man som politiker kan simpelthen blive så stor en skikkelse ja, for et land, ja, men også for ja, verden, faktisk. Ja. Op, man kan måske fortælle på et tidspunkt. Altså, en, en del af, en del af han, øh, man sige, historien om ham er også, at han var, en, en, ja, han var på mange måder en kontroversiel figur. Han, var også, øh, han havde, havde et meget specielt arbejdsmønster, ikke? at han øh, så til langt op ad formiddagen. Eller et stykke om formiddagen, så arbejdede han i sengen med cigar og whisky i nærheden. Øh, og arbejdede så langt ud på natten. Øh, øh, og, og, og det er også noget af det portræt, der bliver tegnet af ham. Han var en relativt tørstig mand. Ja, øh, han drak meget alkohol. Det gjorde han vist, ja. Er der noget, vi mangler at komme ind på? Det tror jeg ikke. Altså, jeg, måske ikke andet end, at, at også selv i vore dag er, er, der, er der britiske politikere, som, som godt kan lide at prøve at drage paralleller mellem sig selv og Winston Churchill. For eksempel Boris Johnson, som har skrevet en bog om Winston Churchill, som udkom for, jeg kan ikke huske den, cirka 10 år siden er det måske snart, en bog, som handler mere om Boris Johnson end om Winston Churchill. <laughs>